Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3, emisiju civilnog društva. društvu. Znaš ćemo predstaviti aktivnosti koje se događaju ovih dana u Centru za mlade na Gazi, Centru za mlade u Grabriku i općenito za aktivnosti organizacije civilnog društva u Karolcu, Karolačkoj županiji. U Centru za mlade na Gazi od 23. počinje tečaj uvoda u softvarski alat Ableton Live. Evo sa je jedan od voditelja radionice, Domagoj Šavor, dugogodišnji iskusni korisnik ovog kompjutarskog programa. Pa možeš čem se tu radi. Tu se u stvari radi o uvodu u sam taj softvare Ableton Live. Gdje ćemo Stjepan Perković i ja pokazati znači, od samih početaka kako pripremiti sve u njemu, znači vizualni dio, do slaganja, aranžiranja nekakvih običnih manipulacija zvuka. Osim tog dijela oko produkcije, u drugom dijelu radionice radit ćemo i uvod u DJing preko tog programa, jer je on prvenstveno namjenjen real time manipulacijama u živo, tako da ćemo to nekako zaokružiti na znači, produkcijski dio i izve. A koja je razlika vezana, ok, spričali smo i u produkciji i o dj između dj pomoću kompjuterskog programa i dj ovoga, kako smo navikli vidjeti to sada na gramofonima ili CD playerima. Pa, ovisno o kompjuterskim programima, može biti i znači, jednaka kompliciranost izvedbe kao i ovaj kod analognih, znači kod gramofona. Ako se tako želi koristiti program, ali ono, velika prednost tih digitalnih softvera je šta se mogu raditi, nazovimo to kreativnije stvari sa muzikom da se secirat na dijelove i nekako više struko poboljšavati. znači recimo na primjer više kanala, čak ono neograničeno, koji mogu svirati odjednom, tako da se prelazi ta granica između DJ-inga i produkcije Sami miksevi su više stisnuti, tajt Više se toga može pokazati u kraćem vremenu. Sad je to pitanje ili ukusa ili onako više ko, kome nešto odgovara. Koliko je komplicirano naučiti raditi sa kompjuterskim programom dakle za DJing obzirom da evo od ovih starih DJ-a naviklih na gramofone još uvijek i dan danas čujemo nebaš pretjerane riječi hvale na ove moderne dj koji su se okrenuli potpuno digitalnoj produkciji. Pa recimo na isti način na koji oni um, preslušavaju stvar sa ploče sa vinila i ovaj učeju na pamet kako bi mogli ovaj umiksati bez nekakvi što što transparentnije isti recimo trud se ulaže i u, u digitalno miksanje, ali se to recimo drugačije radi. Kod digitalnih programa je to ono nekako, šta znam, isto predprogramiranje, ali nakon toga više nema problema sa tim uh, sinkroniziranjem, jer više tih uh, traka odjedno. Šta su to trake uopad? <laughs> traka, traka je znači jedna stvar ili ti ono šta svira se jednog deka s jednog gramofona, ili se jedne te virtualnog kanala u softru. Okej, okay, ja mislim sad jednu malu pauzu pa se onda vraćamo. Dalje smo sa Domogovem Šavorom i pričamo o prednostima digitalnog DJ-anja i prezentacije programa Ableton u Centru za mlade na Gazi. Evo što se tiče samog DJ-anja i DJ ponude u Karolcu, kakva je sada situacija ovdje sa tim klubovima i ostalim prostorima gdje se može svirati, gdje se može pokazati ovo što se nauči na vašim radionicama. Od ovih mjesečnih koje imate, šaful od njih ćemo predstaviti u jednom drugom izdanju sektora 3 pa do ove sadašnje radionice koja će ići ovaj sljedeći tjedan? Pa ne znam ono upravo tako ko što si rekao osim uh, shuffled, uh, slušavnice nema bilo kakvog muzičkog programa koji bi mogao pokazati <laughs> ikakvo umjeće miksanja, bilo ono digitalno ili nedigitalno. Kada izađem van, tu se baš nema puno ni za ovaj vidite, kamol i čut. E, muzika je jako prosječna, osrednja, nema nikakvih ono, e, ideja u toj muzici, to je više onako zihiraški nekakav način e, zabave preko glazbe. A znači ovi klubovi, kafići koji imaju neki DJ program, to se ne bi moglo nazvati kao zadovoljavajućom elektronskom zabavom. Pa da, to, to nije u pravom smislu ono klubskog DJ gaže program. Mislim, tamo postoji DJ koji vrti muziku i koji miksa stvari, ali postoji ta nekakva crta između ono, recimo, mainstreama i komercijalne glazbe i one klubske. Nove glazbe, underground glas. Jel vidite vi neko rješenje kao udruga ili općenito vas dvojica kao evo voditelji ovoga cijelog programa sada, Abelton. U karlucu sad ne vidimo rješenje osim toga što. Znači nekakva lokacija di bi mogli znači, konstantno nešto raditi gdje bi stvarno ono, prikupljali ljude na novu muziku na onom, Progresivnu muziku koja ono iz dana u dan ovaj, se mijenja i onako zasipavati svim živim žanrovima i viđenjima glazbe pa ono bi na kraju izabrali i već bi se skupila onako dobra hrpa ljudi koja bi ta mogla dolaziti. E, osim toga, ono ne vidim ništa, ali takav sad klub ovaj, ne postoji. U ovim lokalima gdje sad nešto odvija, tamo je onako teško primijeniti. Takav tip glazbe. A ovaj, alternativa je ono Zagreb i zagrebački klubovi u kojima možemo čuti tu muziku i u kojima ju mi recimo možemo isto pokazati, ali je to puno rijeđe ono recimo, nekoliko puta godišnje, nego što bi to bilo da ovdje možemo cijelo vrijeme predstavljati jedan tip programa. Sigurno ćemo se još naći koji put u emisiji Sektor 3 pa malo prokomentirati kakva je situacija. Sad za kraj, e, ako još ima zainteresiranih za uključivanje u radionicu Abletona, u Centru za mlade na Gazi, e, da se mogu prijaviti na koji način. Pozivam sve da se prijave znači, ili na e, web adresu, jest e-mail domaćih ili na njihov broj telefona i ovaj neka dođu, mi smo... Ovaj, Otvoreni da krećemo ono i da ispočetka sa svima i pokazujemo im ono u detalje. Ali mislim da bi svi mogli to naučiti jer je dosta ovaj jednostavno, dosta intuitivno i bi im se svakako isplatilo da malo ovaj, pokazuju svoju, ovaj, svoju glazbu i nešto ovaj, tako rade kreativno i prošire vidike unutar elektronske glazbe pa za i, i glazbe općenito nije isključivo primjenjen na elektronsku glazbu, njemu se može svaš, sva, stvarno raditi ono, sve živo i ono jako jednostavno sam program je užasno minimalističan pogodan i no, lako je zaučiti ok, A pun ti hvala Nemo. Poštovani služitelji, danas smo u gostima i u Pick up Internationalu, konkretno kod Nikoline Guglišić, nove voditeljice programa tražimo prijatelje, poznati kao zbrinjavanje napuštenih životinja, poglavito pasa u Karlovcu, u Karlovačkoj županiji. Pa evo kako je sada stanje. Još danas smo imali prilike i prisustvovati presici o stanju skloništa za životinje u Kini. Trenutno stanje da u skloništu se nalazi Oko 80 životinja, konkretnije pasa. Ovaj mjesec je pristiglo negdje 24 novih životinja, a udomljeno je njih 15. A kakva je situacija sa kapacitetima tamo i općenito sa stanjem u kakvom se nalazi, cijelo sklonište. Sklonište još uvijek znači nije potpuno izgrađeno onako da bude u, skla, u skladu sa pravilnikom koje moraju dovoljavati sklonište za životinje, točnije neki kavezi nisu nadkriveni, a po pravilniku jedna trećina bi trebala biti nadkrivena isto problem je čistoća skloništa tamo kad dođete, znači možete primijetiti da se ne čisti redovito A vi koliko redovito idete u obila za skloništa? Do sada, evo, jednomjesečno odlazim tamo I kako ste zadovoljni komunikacijom sa tamo voditeljstvom skloništa tamo zaposlenima koliko vam rado daju informacije o situaciji pa ponekad je poprilično teško dobiti informacije pogotovo znači, neke konkretne brojeve o tome koliko pasa moraju eutanizirati e, na primjer u drugom mjesecu kad sam bila čak nisam dobila ni podatke uz zaprimljenim životinjama jedino što su nam rekli znači, koje je trenutno stanje i kasnije ubiti odemo u grad Karlovac i saznamo shvatili smo da je to na jednostavniji način znači direktno, vam, direktno s vama način nisu raspoloženi baš za nekom suradnju baš što se tiče uh, davanja informacija da, izgleda da nisu sretni što dolazimo tamo ne znam zašto osim vas uh, za stanje Skloništa za životinje u Utinji, evo je nadležna i županijska veterinarska inspekcija. Da, za sada evo mi smo njima poslali jedan zahtjev za informaciju Točnije, to će imati početkom mjeseca, evo. I znači tražili smo informaciju kad su oni zadnji put posjetili sklonište, jer znači oni su to dužni isto obaviti. I tražili smo znači izvještaj o stanju kako se tamo za stepnu. ste dobili kakve informacije. Za sada još nema informacija, uskoro, znači, nakon u 15 dana šalje se požurnica i onda, znači, idemo korak po korak. što se tiče samog uređenja, ovo što si rekla da nisu nadkriveni ti boksovi, za zakad je najavljeno uređenje do kraja? Točan datum nismo dobili, jedini odgovor je da će to uskoro znači, se dogoditi. Također oni bi trebali u sklopu tog skloništa imati veterinarsku ambulantu koja također još nije, znači, ne funkcionira oni imaju ugovor sa veterinarskom službom na turnju, znači da obavlja za njih te veterinarske preglede, cijepljenja a isto, znači kad smo pitali hoće li uskoro ambulanta također smo dobili odgovor uskoro. Znači ne zna se kada će biti ambulanta, niti će biti nadkriveno, konkretno da oni najčešće znači, kao problem navode nedostatak sredstava znači da to izvedu vrema. Ugovoru koji je Crpk potpisao sa gradom prije dvije godine, tamo je to trebalo već biti sve uređeno na početku. E, da, ugovoru pišu uvjeti koji mu moraju udovoljavati, znači oni su već trebali minimalne uvjete osigurati do sada. A kakve informacije i kakve odgovore iz grada dobivate vezano za tu problematiku? Iz grada pa evo moja iskustva početna su do sada dobila sam znači tablicu od prošle godine pokazano mi je i rješenje koje su dobili od države za obavljanje te djelatnosti i kažu navodno da jako malo njih skloni ima će rješenje od države i oni smatraju to kao nekom prednošću to tako nazov. Znači da sve funkcionira prema propisima. Na bez obzira što je trebalo biti nije napravljeno, a niti znaju kako će ove, ove nepravilnosti urediti. O što se tiče konkretnih podataka za prošlu godinu imamo koliki je broj pasa udomljen, koji je broj pasa eutaniziran. Ugovor koji sam vidjela je bio pod brojem 120, ali taj ugovor, znači, kako su uredni brojevi od početka obavljanja, ispada da je, znači, dvije godine 120 pasla u domnili. Imate li e, i dalje volantere, kao se sjećamo prije nekoliko godina, koji su vam tako pomagali, ono, redovito išli tamo šetati pse, za sad imamo tih volontera. Radi se o tome znači imamo problema uopće znači kako dovesti volontere do tamo. To je znači jedna, jedna od stvari. Volonteri uglavnom znači kod nas bave se djeljenjem letaka i promicanjem udomljavanja, To su za sad glavne djelatnosti. PICAPS orađuje sa nekim drugim organizacijama koje se bave zaštitom životinja? Da, naravno. Znači ostatak tih organizacija u Hrvatskoj koje se bave sličnom problematikom okupili su se unutar mreže protiv napuštanja životinja. E, također sljedeći sastanak je znači, 4. travnja. I tada planiramo znači predložiti neke konkretne inicijative kojima bi poboljšali znači, funkcioniranje mreže općenito. Na koji način se može priključiti mreži? Glavnom se okupljaju udruge i ta mreža otvorena za sve ljude koji su zainteresirani da nekako znači poboljšaju to stanje napuštenje životinja punuti hvala pa se čujemo sa nekim novim informacijama nadam se da će biti malo pozitivniji od ove koje smo sada čuli Evo, još uvijek smo u Centru za mlade u Grabriku. Ovdje u gostima kod a, voditeljice centra, Alex Podrebarac. Inače dolazi iz udruge Karpe Diem. Već smo se čuli nekoliko puta ove godine. Evo, danas ćemo predstaviti i a, nove radionice koje će se odvijati u Centru za mlade u Grabriku. Uh, pa usrice je sad drugi dio uh, projekta edukacija u centru za mlade uh, koja je započela prije 2 tjedna s radionicom poduzetništvu mladih. Ovaj drugi dio je znači uh, radionica komunikacijske vještine. To je projekt kojeg su financira ministarstvo obrazovanja znanosti i sporta i grad Karlovac. Uh, ovaj vikend dakle 28. i 29. i započinje prvi dio, a sljedeći vikend 4. i 5. i 4. se nastavlja znači komunikacijski vještina. Radionica je namijenjena prvenstveno srednju školcima koji žele unaprijediti svoje vještine komuniciranja. Komunikacija znači, nije nešto što se uzima zdravo za gotovo, to je vještina, a kao i svaka vještina ona se da naučit. Tako da možemo aktivno slušati, da možemo lijepo komunicirati, da možemo na lijepi kulturan način uvjeriti svog sugovornika koji ima oprično mišljenje da smo mi u pravu. Tu se još radi na neverbalnoj komunikaciji, poboljšanju vještine donošenja odluka i u konečnici usvajanje nenasilnih načina rješavanja sukoba. Ko su voditelji radionice? Voditeljice radionice su psihologinje Mihaela Kovaček-Pejić i Majda Šavar. Pa što se tiče samih sadržaja koji će se raditi? Pa znači, znači Radiće se na, na učenju aktivnog slušanja, osjećavanju vlastitih komunikacijskih vještina, kao što sam već rekla, dakle to je vještina i svi možemo naučiti komunicirati ispravno i dobro. Upoznati sebe kao komunikatora, komunikacija putem ja poruka, asertivnost, postavljanje kontrolnih pitanja, reflektiranje emocija, Zatim uvježbavanje modela donošenja odluka, usvajanje nenasilnih načina rješavanja sukoba, onda ono što je važno recimo učinkovitosti timskog rada i uopće osvještavanje važnosti timskog rada. To bi u principu bilo to. Naravno to je okvirni sadržaj, ja vjerujem da će kao i na svakoj radionici biti puno interesantniji nego ovako kad ja to pričam. Sve. Si po razišta, poli mileni Dođi slatki sam do kane Što se bojiš čirkoševe žene Nađemo se na pola puta Zovi dva, branko, tapiserija Dođi slatki sam do kane Što se bojiš čirkoševe žene nešto mrvu klevete na sajmu Lazo, čirku, špristup i oseki straži više jer ne treba mi sve Staza, luta, storko, lovi, kirija da ja si popola, ruko, tvorine Crna žena, cupruga i njena mračna vila, prve počice Žele žene, nađemo se na pola puta, zovit vam pa, Franko, tapi serija, dođi slatki sam do kane, što se bojiš čirkoševe žene. prošedjene nađemo se na pola puta Dobiva Franco Tapiseria Kao što se N tiče samih uh, radionica te rekli smo da je da su namijenjene srednjoškolcima kako A a izgleda mi da bi i studentima, a i ne samo mladima dobro došle ovakve radionice, što, pogotovo što se tiče nenasilne komunikacije. Da, apsolutno bi svima trebali. Svi bi trebali doći na jednu ovakvu radionicu jer komunikacija u današnje vrijeme na vrlo niskoj razini. Ove, međutim, evo, mi smo se odlučili prvenstveno na srednjoškolce e, i to uglavnom kao prvo e, grupa može biti do 20 polaznika, znači već smo ograničeni nekim brojem i zaključili smo da u stvari e, najviše, najpotrebnija je srednjoškolcima, odnosno e, učenicima završnih razreda i to pogotovo strukovnih škola, znači oni koji će vrlo skoro početi raditi, koji će se svakodnevno susretati, ne znam, e, sa kupcima, sa sa raznim ljudima gdje će trebati ponuditi svoje proizvode, ne za usluge i tako dalje pa i u konačnici predstaviti se poslodavcu i mislimo da je to jako važno znači naučiti kako imati jedan normalan i dobar pristup i da uvjere dakle, sve te ljude u svoje sposobnosti, svoje usluge da je upravo to ono što oni rade dobro. Na koji način se može prijaviti za sve zainteresirane koji još nisu upoznati sa, um, a, ovako, može se... Ovako, može se prijaviti osobno u Centru za mlade u Grabriku, Maksimiljana Vrhoca 13 svaki dan od 9 do 15 sati. A, naravno, može se i na naš broj telefona 422347 i na naš email carpe.dm1 at k.t-com.hr na našoj web, na web naše stranici centra za mlade imaju sve informacije web stranica je www.mladiminuskarlovac.hr i tamo se nalazi obrazci za prijavu tako da može se možda i to na jednostavniji način da se prijave. Ja bi još samo no. nadodala ovaj, da ovaj vikend, da, još neke stvari koje se ovdje događaju, osim onih naših redovnih aktivnosti u večernjim satima, kada od ostale udruge imaju razne radionice, mi završavamo ovaj vikend sa projektom uređenja Centra za mlade u Grebriku, koja se radi s financijsku pomoć zaklade zamah. I napravili smo, znači napravili smo izložbeni prostor, tako da ćemo u Centru za mlade od e, travnja imati još jednu djelatnost, a to su e, izložbe sa naglaskom na, mla, na mlade autore, tako da evo i ovom prilikom pozivom, znači svi koji se bave slikarstvom fotografijom, kompjuterskom grafikom, znači svim, svim vidovima likovnog izražavanja, a, da nam se jave i da pogledamo radove, tako da možemo organizirati izložbu. Uh, nadalje ovaj weekend uh, uh, ćemo oslikavati uh, terasu uh, ispred centra za mlade i također pozivam sve koji su zainteresirani da nam se pridruža. I kako će se to oslikavati terasa? Šte to biti grafitiranje neko? Uh, pa bit će malo grafitiranja, malo baš klasičnog oslikavanja, <laughs> mislim klasičnog u smislu s kistom bojem. Uh, mi smo to već započeli... Uh, Pred prošli vikend, ovaj prošli vikend nas je malo vrijeme usporilo i zaustavilo, ali evo nastavljamo ovaj vikend, imamo još jedan cijeli zid, tako da kogod želi može ovaj, svoju kreativnost izraziti. Uvijek ti hvala. Hvala ja. tebi. Do sljedećeg javljanja iz Centra za mlade u Gravari. U posljednjem dijelu današnjeg sektora 3, Vesna Vilus iz Centra za mlade na Gazi, predstavit će aktivnosti što nam predstoje u ovome tjednu. Centru za mlade na Gazi Ovaj tjedan e, događa se iz radionica aktivnosti i raznovrsnih događanja, pa između ostalo bih najavila otvorenje izložbe Marije Dujmović u subotu 28.3. u 20 sati. Riječ je o mladoj Karlovačkoj autorici, koja će predstaviti svoju izložbu fotografija uz prigodni glazbeni program. Filmske projekcije nastavljaju se nedjeljom u 19 sati, a također je ovaj tjedan i sljedeći tjedan u tijeku radionica o korištenju programa Ableton Live odnosno radi se o softwareu za manipulaciju zvuka u realnom vremenu voditelji radionice su Stjepan Perković i koji Šavor iz udruge Poluga E pa osim ovih standardnih aktivnosti na koje smo već navikli tijekom posljednjih godina rada Centra za mlade na Gazi, odskora je krenulo i sportsko-rekreativna ponuda. O čemu se tu radi? Da, u suradnji sa klubom promenada. U posljednja tri tjedna u Centru za mlade na Gazi održavaju se treningi aerobika za početnice, odnosno početnike. Interes je izrazito velik. Na treninge su se odazvale djeveke i žene najrazličitih uzrasta pa se zbog tog velikog interesa od ove subote kreće na treninga u dva termina. Prvi termin za super početnice će biti od 6 do 7 poslje podne i za one malo naprednije od 7 do 8, dakle subota od 6 i od 7 sati u centru e, za mlade voditeljice Nikolina Pahanić e se treba prijaviti za aerobit ili je dovoljno samo doći u centru pa ne bi, nije obavezno, ali ne bi bilo loše. Prijaviti se za djevekama i ženama, evo, poruka je samo da ponešu sa sobom sportsku odjeću evo, i ručnik i po mogućnosti neka se prijave na telefon 600 ili na evo, email adresu domachi.hr, domachi čisto da pro, provjere ima li još mjesta ili ne, jer je posljednji put recimo dvorana bila prenatrpana ali nadam se da ćemo taj interes riješiti sada sa ove dvije grupe Treninzi su besplatni za mlade do 29 godina a e, ostali participiraju e, u manjem iznosu To je sve za ovaj tjedan, a inače slušatelji mogu pratiti ostala događanja koja se, e, i aktivnosti koji se događaju u Centru za mlade na Gazi na našim stranicama udruge domaći www.domacki.hr koje se redovno i dnevno ažuriraju. Zahvaljujem na ovom iscrpnom izvještaju i najavama za ovaj tijan o događanjima u Centru za mlade na gazi. Evo poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras u emisiji o civilnom društvu Sektor 3. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu na valovima Hrvatskog radio Karlovca od 20 sati utorkom ili preko interneta na našim web stranicama ili putem stanice Mir. Do slušanja, lijep pozdrav! Niski sektor 3 održala se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.